Частина п'ята. Темні глибини. Вісімнадцять. «Просто дивана, як корисно думати, лежачи в ліжку», – сказав наступного ранку Джордж. «Це найкраще місце для міркувань. Я працював з мапами і документами, які віддав мені Кіпс, з тими самими, де зібрано звіти про сутички з гостями в Челсі впродовж кількох останніх тижнів. А перед тим я довгеньку нишпиров в архіві. Та лише тоді, коли ти лежиш у ліжку і розмірковуєш, у тебе в голові складається ціла картина». «І вона в тебе склалась?» – запитав Локвуд. «Еге ж, зараз вона в мене готова». Ми втрьох сиділи в кухні за сніданком. Кухлики, слоїки з варенням та рештки грінок уже було прибрано зі стола. А ми сиділи в робочому вбранні, жодних халатів чи пожмаканих футболок. Холлі Мандро, яка саме скінчила полососити в конторі, вловила дух напруженого чекання, що саме запанував у кухні. Поклала на таріль щойно спечені медові коржики і поставила їх посередині нашої скатертини мислення. Ми знову взялися до кухляків з чаєм, а Джордж – іще й до теки з документами. Настала година його тріумфу. Нам пощастило, що натхнення відвідало Джорджа саме зараз. Це дало мені змогу відсунути спогади про минулу ніч у найдальший закуток свідомості, чи принаймні спробувати це зробити. Проте щоразу, коли я дивилась на Локвуда, такого спокійного, впевненого, я мимоволі здригалася, бо в моїй пам'яті досі лунав невтішний дитячий голосок. Я ніяк не могла забути від гніву та вічу, що огорнули хлопчика, від його пристрасного бажання помститися за сестру. Він і тепер, багато років потому, присвячував кожен свій вчинок цій помсті. Що ж, мені хотілося більше дізнатися про Локвуда, і я це зробила. Мені вдалося підслухати його минуле. От тільки щасливішу, як правду кажучи, і мало передбачити, я від того не стала. Через те я раділа перші ліпшій нагоді облишити ці невеселі думки. Джордж розкрив свою теку, дістав горішній аркуш і, розгорнувши його, поклав перед нами на стіл. «Ну, що ви на це скажете?» – запитав він. То була мапа району Челсі, така сама, як над столом у Барнсе, тільки почеркано нерозбірливими Джорджовими кривулями. На мапі вздовж темзи і вулиці Кінгзроуду було позначено всі місця, де за останні кілька тижнів з'являлись привиди. На відміну від мапи в конторі Депрік, ті місця Джордж позначив не різними кольорами а чіткими червоними колами. І цих кіл там було кілька десятків, а може й сотень. Подекуди ці кола просто зливалися, скидаючись на розпливчасті чорнильні плями. Ми довго дивились на ці позначки. «Ну, нарешті промовила я, картина ні в року строката. Колись я вже бачив щось подібне», – зауважив Локвод. «У дитинстві на власній шкірі, коли слабував на кір. Пробач мені, Джорджа, але я щось нічого тут не розумію». Джордж поправив окуляри і всміхнувся. «А вже ж не розумієш, і старий тебе Барнс так само, тому він не марнує час. Це мапа навали привидів у Челсі, станом на позаминулу ніч. Так, я згоден, що тут не видно ніякої системи. Єдине, що тут можна зробити – спробувати знайти географічний центр навали і шукати саме там. Ось він на розі Кінгзроуд і Сідний стріт. Саме там Барнс і веде свої пошуки. Зате нам тепер відомо, що це не справжній центр. Він помовчав, куштуючи спечений холі коржик. Тим часом сама наша напарфумлена помічниця жадібно, як і всі ми, ловила кожне Джорджеве слово. Джордж, тим часом намагався поводитись якнайспокійніше, тихенько вмочуючи коржик у чай, та було помітно, що в його душі просто таки вирую терплячка. Напруження, що накопичилось у ній за останні дні впертої праці на самоті, мимоволі перекинулася як електрична іскра і на всіх нас. Нарешті Джордж знову тиснув своїм товстим пальцем у мапу. Ми хутко схилилися над нею. Одну річ ви, напевно, вже помітили. Провадив Джордж обриси всього цього суперскупчення привидів. Такий собі зім'ятий прямокутник, чи радше калин, що вужче на заході і ширше на сході. Ніби коробка з підчеревиків, на яку наступили ноговою. Зрозумівши, чому це скупчення має таку форму, ми дістанемо першу підказку. Огляньмо межі цього прямокутника. Ось Темза, найбільша маса води на весь Лондон. Привиди, як відомо, перетнути її не можуть. Отже, річка це південна межа скупчення. Гадаю, що це відомо навіть Барнсові, зауважила я. Звичайно, а тепер погляньмо на північ. Що ми бачимо тут уздовж Фуглем Ролд? Знаю. вигукнула, наче школярка Холле Манро. Металургійні цехи компанії світанок. Коли я працювала в ротвері, наше керівництво часто проводила там наради. Іноді я навіть бувала на них. Там багато невеличких леварних заводів. Саме так, підтвердив Джордж, і не лише світанок. Компанія «Ферфакс» теж має кілька заводів у фуглимі. Отже, там теж ні дим містить часточки заліза, що блокує активність гостей. Ось вам північна межа суперскупчення!» Локвід присвиснув. «Тепер я, здається, зрозумів. А що із західною межею, приплюснутим боком прямокутника? Тут теж повинен бути якийсь бар'єр, що зупиняє просування привидів!» Тепер уже мені сяйнула думка. «Бромтонська лавандова фабрика!» – вигукнула я. Це місце, найбільша лондонська фабрика з перероблення лаванди, було добре нам відоме. З півночі Англії сюди привозили свіжу лаванду, робили з неї парфуми, ароматичні олії, а ще сушили, щоб подержити сировину для виготовлення подушечок та інших кімнатних оберегів. А тут поряд Сенс-Енд. Я показала невелику дугу в тім місті, де річка повертала на південь. Прогалина між лавандовою фабрикою і металургійними заводами в Пулгемі. Чому привіди не прориваються тут? Бо вітер з темзи постійно приносить сюди запах лаванди, пояснив Джордж, усміхаючись, і цей запах чудово перекриває прогалину. Отже, темза південна межа, металургійні заводи північна, лавандова фабрика західна. Три міцні географічні бар'єри, що зупиняють навалу привидів. Ці бар'єри утворюють, ніби димар, що витягує обриси скупчення на схід. А якщо ці обраси викривлені, то шукати щось у його центрі марно, а вже ж?» І це підказало мені ось яку думку. Він дістав іншу мапу і заходився розгортати її на столі. Локут відсунув у бік наші кухлики з чаєм, а холі переставила на підлогу таріль з коржиками. Мапа була схожа на першу, тільки кола на ній мали помаранчевий колір, і до того ж їх було помітно менше, особливо на півночі сході. Це ситуація в Челсі місяць тому, пояснив Джордж. Теж погана, проте краще за нинішню. Я склав цю мапу за кіпсовими рапортами. Бачите, тут уже багато проявів гостей на Кінґзроуд. І на заході так само. Якщо взяти ще раніше, він витяг третю мапу з кількома зеленими колами. Це ситуація півтора місяця тому, коли все тільки починалось. Погляньте, куди тут перемістився центр активності? Ніби трохи на захід, сказала я, до кінця Kings Road і проявів зовсім мало. Мало, бо це лише початок, а головна зачіпка тут. Він дістав четверту мапу, кіл на ній було ще менше, тільки сім. Темно-сині вони розміщувалися вздовж невеличкої доги, що охоплювала західний кінець «Кінгзроуд». «Це ситуація два місяці тому», – провадив Джордж. «Перед початком навали. Нічого цікавого. Тіню пральні, за два томи тіньовики, один чи два сірі серпанки, дурниці, про які згадувалися тільки в місцевих газетах. Я довго порпався, поки відчукав їх, а до статистики депрік вони взагалі не потрапили. Барнс, напевно, вважає, що вони взагалі не пов'язані з цією навалею». Джордж значуще поглянув на нас. А от я? Навпаки. Якщо розпочати саме звідси, стає зрозумілою ціла картина. Це хвиля, зауважила я. Твоя правда. Хвиля потайбічної активності, що поширюється з однієї точки. До того ж, у єдиному доступному напрямку на схід, через центр Челсі. І ця точка? Перервав його Локвуд. Вона тут. Джордж пальцем пальцями порожнє місце, оточене дугоє з семи синіх кіл. Коло скидались на супутники, що обертаються довкола невидомої планети. Джорджів палець убирався в будівлю на південному боці Кінгс Роуд. Трохи справа від її західного кінця. Будівля була велика і стояла окремо, недалеко від річки і лавандової фабрики. Ми захоплено мовчали. Нарешті Локватура чисто промовив. «Ти геній, Джордже. Я про це вже казав тобі». Джордж підхопив стареля найбільший коржик. «Можеш повторити це ще раз», – відповів він. «Чому ж про це не здогадались у Депрік?» «Здивувалась я. Невже там усі такі дурні? Я й сам не здогадався б», – зізнався Джордж. «Якби мені й не допомогла Флобонс». На моє прохання вона кілька днів спостерігала за приводами з берега Темзи. Вона підтвердила, що потайбічні сили найактивніші саме в цьому місці. Бачила силу вселенну духів, що обертались у повітрі, виявляли нетерпіння. Саме звідси до берега лина найпотужніша хвиля потейбічної енергії. Він знову тицьнув пальцем у то саме місце на мапі «Тут немає жодних сумнівів. Привиди поширюються звідси». «А що ж це за місце в кінці Кінгзроуд?» – запитала я. «Чому ми досі не чули про нього? І чому я показала на мапу? Тут немає позначок?» «Цікаві запитання». Джордж ніби гає в час, наче фокусник, що отот витягне з капелюха кроля. Нарешті він знову розкрив свою теку і дістав звідти аркуш паперу – чорно-білу копію фотографії з газетної статті. На фотографії я побачила велику будівлю: важку, похмуру, в класичному стилі, вдвічі вищу за сусідні крамнички. Біля входу до будівлі миоріли прапори, і стін виступали чотирикутні напівколони. Будинок мав безліч вікон, високих, прямокутних, у шибках яких відображалось порожнє лондонське небо. Вікна першого поверху були накриті козирками. Повз будинок проходили люди в старомодному вбранні. Біля широких скляних дверей стояв швейцар у темній уніформі. «Це, друзі мої», – промовив Джордж, – універсальний магазин братів Ейкмер. Колись відомий на цілий світ, пізніше просто популярний. А зараз, на мою думку, центр навали привидів у Челсі. «Я ніколи не чула про цей магазин», – зізналась я. «А я його знаю», – сказав Локвіт, крутячи в руках фотографію. «Мене водили туди ще малим. Я пам'ятаю, що там був величезний відділ іграшок». «Я теж бувала там», – кивнула Холі Манро. «Мама водила мене до Ейкмерів подивитись на срібні прикраси». «Магазин був розкішний, але ніби якийсь трохи обшарпаний». «Ваша правда», – відповів Джордж. «Це один із найбільших універсальних магазинів за межами центру Лондона. Один із найстаріших і найбільш розкішних в усій Європі. Засновано його було 1872 року, а перебудовано і розширено в 1910-1912 роках». Близько століття тому там відкрилася арабська зала, відома також як Зала Чудес. Там виступали факіри, східні танцівниці і навіть дресирований тигр у клітці. Славетні часи минули, та люди й досі охоче заглядають сюди, принаймні до недавна, до евакуації. Це зовсім недалеко від кордонів Дебрік, за один-два квартили. Самому ж магазині, судячи з рапортів, привидів не спостерігали. Якщо це справді так, зауважив Локвод. Чи не здається тобі ця теорія надто химерною? Здається, погодився Джордж. І навіть іще химернішою, якщо згадати історію цього місця. Я вирішив перевірити, чи не траплялось у далекому минулому згадок про будь-які привиди в цій частині Челсі. Затікавившись історією магазину ейкмерів, я виявив, що його побудовано на вельми прикметному місці. Він ще раз куснув коржик і натрапив на вельми цікаві речі. Погані, позирнула я на нього. Пам'ятаєте кумб Керрі «Ми з Локвідом перезирнулись. «Найбільш заповнений привидами будинок в Англії? Звичайно!» «Тут принаймні спокійніше, ніж було там». «Дякувати Богу!» «Тільки я поки що не розумію, чому». Джордж поплескав долонною патеці. «Виявилось, що цей кінець «Кінгз Роуд» – справжнісінька чорна пляма. Саме тут відбувались найстрашніші події, які лише можна уявити». «Чума?» – нас догад спитала я. Е «Еш! Чорна смерть лютувала тут у 1340-х роках». Бачите, як повертає дорога там, де стоїть магазин? Там кладовище, куди звозили померлих від чуми. Величезна яма за короткий час наповнена трупами. Раніше кладовище було оточено каменями і засипано невеличким курганом. Проте за доби королеви Вікторії, коли дорогу розширювали, було знищено і ці камені, і курган. Але ж таких чумних кладовищ у Лондоні чимало, заперечив Локвот. Відомо, що вони можуть бути джерелами скупчень привидів, але ж не таких великих. Так, я знаю, погодився Джордж. З вашого дозволу, я поки що не стану пояснювати, чому гостей тут так багато. Я лише викладатиму факти. Отже, чума. Які ще думки? Війна, припустила я. Вуличний бій чи бомбардування? Ще одне очко на твою користь, Люсі. Ти добре розумієшся на кривавих подіях? Так, саме бомбардування. 1944 року магазин екмірів було зачинено на півроку після того, як у сусідній з ним будинок влучив літак торпеда. Зруйнував стіну і пробив частину даху. Загинуло десятеро, зокрема спостерігачів з протиповітряної оборони, що стояли на цьому даху. Через 12 років управитель магазину викликав агентів. Це сталося після того, як у будинку почали з'являтися привиди тих самих спостерігачів. Вони щоночі з передсмертним криком пролітали крізь кілька горішніх поверхів, прямісінько через відділи галантереї та товарів для дому, і зупинялися у відділі косметики. «А джерело тоді знайшли?» – запитала Холі Менро. Як я з'ясував, знайшли рештки кісток і посилили захист магазину від гостей. Локвуд замислено поправив комірець сорочки. «Не знаю, Джордже. Чомне кладовище, бомбардування – це дурниці. До того ж, із тими гостями попрацювали агенти». «Це ще не все, друзі. Є якісь інші припущення?» «Смертні кари, – вигукнула я. Повішення, задушення, четвертування і взагалі… тортури». Чудово, чудово. Тільки не поспішай. Це все справді там відбувалося. Тільки спробуй назвати це місце точніше. Секта окультистів? Ні, без цього тут -то обійшлося. Ану подумай, де могли відбуватися всі ті огидні речі? В'язниця, мовила Холліман, розмахнувши зі своєї сукні невидиму порошинку. Саме так, оглянув в нас усіх Джордж. В'язниця. Точніше кажучи, королівська в'язниця – відома пекельна діра, заснована ще 1213 року за наказом короля Джона. Кажуть, ніби він навмисне звелів побудувати її за міськими мурами, щоб моторошні крики в'язнів нікому не заважали. Я показала на чорний прямокутник, що позначав на мапі магазин ейкмерів. То в'язниця була саме тут? До стамена цього ніхто вже не знає. Її зруйнували ще за Тюдорів у XVI столітті. Відомо лише, що вона стояла десь на західному кінці Кінгзроуд, а поряд із в'язницею було чимне кладовище. Отже, отже, тепер нам зрозуміло все. В очах локвода зблиснули вогники, він нетерпляче потер руки. Це мене справді зацікавило. Якщо магазин Ейкмерів стоїть на місці давньої середньовічної в'язниці, не простої середньовічної в'язниці, додав Джордж, а найстрашнішою навіть для тих часів. Потрапити туди було все одно, що помертий, нікому не відомо, доля тих, кого кинули туди з королівської волі. Вони просто зникали. Та й доля самої в'язниці була нещаслива. Дивіть, вона горіла. А за часів селянської війни її розграбували повстанці, після того, як винищили всіх вояків, що засіли там наче в фортеці. За тих часів тут було суцільне болото, тут безупинно громадилися мул та бруд, принесені темзою. Багато в'язнів хворіло і помирало, їхні тіла просто кидали в річку. До того ж тут було не тільки брудно, а й тісно. Наприкінці свого існування в'язниці зробилися чимось на зразок лікарні, Тут отримували прокажених та інших заразних хворих. За цю дорів лондонська влада просто викинула їх усіх помирати на болота і зрівняла королівську в'язницю з землею. Навряд чи знайшлося багато людей, охочих помилуватись цим видовищем. Ми мовчали, розмірковуючи над почутим. Егеш, не найкраще місце для недільної прогулянки. Нарешті промовила я. Дякую, що попередив. Зате чудове місце для появи нових гостей, зауважив Локвуд. «Мені цікаво лише одне – чому привиди займають сам магазин?» Блискуча робота, Джордже. Нам залишається тільки піти і поглянути самим». Він усміхнувся і додав. «Цього разу нам знадобиться допомога. Якщо бодай половина Джорджевої розповіді правда, то в трьох ми там не впораємось». «Ти хочеш узяти з собою ще й Холі?» – поглянула я на нього. «Я за любки піду», – запевнила Холі Манро. Локво трохи повагався. «Ну, якщо ти хочеш Холі, то чому б і ні? Дякую за хорошу думку, Люсі. «Тільки я мав на увазі соліднішу команду, щоб ми могли розділитись на невеличкі групи. Це дозволить нам швидше оглянути магазин. Доведеться, мабуть, звернутися до Дебрік, попросити прикріпити до нас ще десяток-півтори агентів. Щоправда, з цим можуть виникнути проблеми». Він рішуче підхопився, відсунувши вбік стілець. «Холі, якщо ти залишишся тут і підготуєш нам знаряддя, ми втрьох підемо умовляти Барнса». «Невже ти сподіваєшся, що він допоможе нам?» – запитав Джордж. Барнс, звичайно, не поворотсько. Погодився Локвот. «Та коли я покажу йому наші знахідки, він діятиме досить швидко. Він знає, що ми чудова команда. Він підморгнув нам. Не переймайтеся. Так, між нами трапляються розбіжності, але він шанує нас, а ми його. Якщо Барнс вагатиметься, я побулакую з ним як слід. Тож нікуди він не подінеться». «Бовдор! Цілковитий несусвітенний бовдор!» – бурчав Локвот. Йолоп, вусатий! Сліпий недомок, Блазень! Дурило! Ненавиджу його! То чим закінчилася зустріч осіб, що так шанують одна одну? Поцікавився Джордж. Ми сиділи на Слоун-сквер біля робітничого клубу Челсі, перетвореного нині на штаб-квартиру Депрік. Коли Локвід пішов туди переговорити з Барнсом, ми з Джорджем залишились чекати його на дворі. Влаштувались за столиком біля поргона з гарячою їжею і нині саме міркували. Чи не взяти ще по порції чаю з сосискою? Отут Локвуд і повернувся. Зуби стиснуті, щоки палають. І впав на стілець поруч із нами. «Його це не цікавить», – пояснив він. «Цей бовдор знати нічого не хоче». Джордж здивовано вирішився. «А що він думає про магазин братів Ейкмер? Про мої матеріали?» «Нічого, він навіть не поглянув на них». «На мої чудові мапи?» Джордж навіть забув куснути свою сосиску. «Він хоч якось пояснив це тобі?» Ні, не пояснив. Навіть в очі мені не подивився. Виштовхав в мене геть, тільки не назвав йому адресу. Сказав, що сьогодні в центрі Челсі буде важка ніч, і йому нема часу займатися дурницями на околицях. Еш, саме так і сказав. «Диво та й годі», – обізвалась я. «Ми знаємо, що він чолов'яга з дуринку, але ж не такий йолоп. Локвіт застромив руки в кишені штанів і непереязно втупився в агентів Депрік, які поспішали кудись повз нас. Я сподівався, що він хоча б вислухає мене. Я навіть не згадував про Джорджа, щоб не дратувати його. І не вгадав. Я думав, що його зацікавить будь-яка нова ідея, що допоможе впоратись навалою. А він... Тепер ми в глухому куті. Я не знаю, як нам самим вирушати до Ейкмерів. Він зненацька замовк, потупив голову і скулився на стільці. Не дивіться туди. Там кіпс. Він весь час крутився біля мене, поки я намагався поговорити з Барнсом. Напевно, він підслухав усю нашу розмову. Той справді був Квіл Кіпс, і своєю розтяцькованою рапірою на поясі він неквапом пихато прямував до нас. Коли він підійшов ближче, ми з Джорджем поглянули на нього, а Локвуд навмисно відвернувся. Кіпс зупинився, ворухнув бровами, а тоді сказав Еге ж, чудово! Навіть смерці в розкопаних могилах вітались зі мною чамніше!» Що ж, Тоні? Так вийшло, що я чув усю твою розмову з Барнсом. Локвуд скривився Чув, кажеш. Так, чув, як він знову випхав тебе. Локут мовчки посунув по столу паперовий стаканчик. «Якщо тобі цікаво, чому він так зробив, я готовий пояснити», – провадив Кіпс. Барнс тепер сам собі на господар. Він тепер на службі великих ЦАБС, Фітиз і Ротвела. Саме вони сказали йому, що центр скопчення посередині Челсі, і він змушений виконувати їхні накази. Тут немає нічого загадкового. Так тепер працює вся система Депрік. Я насупилась. Але ж саме Депрік контролює всі агенції, а не навпаки. Кіпсове худе обличчя аж зморщилось з подиву. Ти справді так гадаєш? Ну, Карлайл, ти, гарнюня. То ти прийшов, щоб поділитися з нами цією новиною? обізвався нарешті Локвуд. Так, і не тільки. Я ще хотів спитати, чи не потрібна вам допомога у вашому розслідуванні, запала тиша. Ми втрьох сиділи на суплені, кожен з нас шукав у кіпсових словах якогось прихованого кепкування. Не знайшовши нічого такого, ми насупились іще дужче. Нарешті Локвіт узяв зі стола стаканчик і переставив його на колишнє місце. «Ти пропонуєш нам допомогу?» Кіп знову зморщився, ніби йому замуляло в черевику. «Ну, не зовсім. Я пропоную свою участь. Свою, Кен Годавін і Бобі Вернена. Ти ж знаєш нашу команду». Локвіт приголомшено вирічився. «Я думав, ти працюєш на Бернса». «Більше не працюю. Я попросив перевести мене на інше завдання». «Чому? Дозвольте?» Кіпс підтяг до стола вільний стілець і вмустився на ньому, а тоді озернувся на бар'єри, що перегороджували Кінгз Роуд. Хай там що, каже Барнс, ніхто не має жодної гадки, що тут коїться. Кожен чинець, як собі знає, і ночами тут панує хаос. І це вже коштувало життя одному з моїх агентів. І я не хочу, щоб так само сталося з іншими. Але це не означає, що я тихенько сидітиму, згорнувши руки. Якщо тобі потрібна хороша команда, ми з тобою працюватимемо разом. На рівних. Це все ми з Локводом і Джорджем сиділи мовчки. Не часто трапляється так, щоб нам усім забракло слів. Проте зараз саме це і сталося. Я позирала то на калюшку розхлюпаної кави на столі, то на кіпса. Іншим разом калюшка зацікавила б мене більше. Однак тепер я дедалі частіше поглядала на нашого суперника. На його прилизане темне волосся, завузькі штани, куртку без жодної баганки, оздоблену діамантами Ефес його Піри. Звичайно ж, його пропозиція була безглузда. Поза всяким сумнівом, безглузда. І все-таки... Це дуже мило з твого боку, відповів нарешті Локвот. Проте я побоююсь, що ми не спрацюємось. Коли команди діють разом, вони повинні довіряти одна одній. А ми безупинно сперечатимемося з будь якою при... Що, Джордже. Джордж підняв руку. Як на мене, невеликі суперечки справі не завадять. Оце вже навряд. Ми спробуємо не сперечатись. У нас це не вийде. Хіба що не дуже часто. І не в найбільш рішучі моменти. Годі вже, замовкни, будь ласка, через тебе я забув, що хотів сказати. Локвод скуяв див рукою своє неслухняне волосся. Річ у тім, що з командами, між якими бракує довіри, частенько трапляються прикрощі. Так ризикувати буде небезпечно. Прикші трапляються з будь-якими командами, заперечив Кіпс, помовчавши. А щодо небезпеки, то будь певен, що я добре знаю про неї. Локвуд якусь хвилину дивився йому в очі, а потім сказав Звичайно, знаєш, пробач, дуже дякую тобі за пропозицію. «Проте, здається мені, що в нас нічого не вийде». «Правду кажучи, я й не сподівався на твою згоду», – відповів Кіпс, підводячись. «На все добре». «Локвуде!» – почав Джордж. «Зачекай!» – виокнула, підскочивши зі стільця і вирішившись на Локвуда. «Чому я це зробила?» Іншим разом я сиділа б тихенько, не сперечаючись. Але не тепер, не після минулої ночі. Напруження, що накопичувалось у моїй душі, вимагало виходу. прагнуло виплеснутись. До того ж мені кортіло зробити хоч щось корисне, поринути з головою в роботу за межами наших звичайних буднів. Я знала, що Холі вже приготували для нас ціло купи справ, на які ми знову виходитимемо поодинці. А тут перед нами відкривалось дещо інше, більше, химерніше, небезпечніше. І мені не хотілося втратити це через уперці локвидові гордощі. До речі, про локвидові гордощі. Вони завжди були частиною його вдачі, пов'язаною з його відчуженістю. Від мене, від усіх, від здорового глузду. Так, я не мала права посилатись ні на його сестру, ні на його, власне, минуле. Проте могла кинути виклик його гордощам. «Я вважаю, що нам слід пристати на кіпсову пропозицію», – заявила я. «Тут, Локведе, помирають люди, і ми не можемо стояти осторонь. Ми повинні діяти, повинні взятися до цієї справи, навіть якщо доведеться йти на компроміси. Цей універсальний магазин такий величезний, що навіть для звичайної розвідки нам знадобиться серйозна команда. А в кіпса команда серйозна, ми це знаємо». «Якщо ми віримо Джорджеві, – провадила я, – якщо цінуємо його роботу, то мусимо це зробити. Заради нього і заради самих себе теж». Локвот уважно поглянув на мене. Я знанацька відчула, як червоніє моє обличчя. Я просто не знаю, чи є в нас інший вибір. Закінчила я і поспіхом сіла. Тепер уже Джордж зацікавився калюшкою кави на столі, позирав то на неї, то на мене. Кіпс, виявивши чуття, якого я від нього, і не сподівалася, Зупинився поблизу, даючи, ніби спостерігає за тим, як два хирляки загенті бани тягнуть до найближчого намету здоровенний лантух із залізними стружками. Довкола заклопотано снували службовці, депрік та агенти з різних компаній. Над площою линув нескінчений гомін. А локт досі дивився на мене, а я на нього, чекаючи, що він скаже.